I takojnë vetëm Allahot Subhanahu wa Teala, Allahot i bindemi dhe vetëm ati i falinë ndihim kërkojmë, salavatët, selamat, përshëndetit, më të begatët të mi për nga berit tonë, Muhammedin aleyhi salatu vë selam, mi shokët e ti besë ne këbi familën e ti të ndërshmën, mi gratët e ti të pastërta, e të gjithë muslimatët së të të ndjejë kër rrugën e ti me të mira, dherën e ditën e fundë të kësaj bote. Të ndëruar vezër, me lëjërat e rregullta të ditës së shtunë të vazhdojmë me librin e xhoxës të njohur Rauta al-Qala kopshe neza të, të, të, të mençur të autorit të njohur të muhadithit muslimanëve Abu Hatim ibn Hibban allah mësheroj ku na kanë ngelë disa kapitujina për ta përfunduar këtë libër me lejnën e Zotit xhelal xhelaluhu pasor për të vazhduar me, me temën të cilën vetëm sa e kemi paraqëndruar pas këtij ditë me lejnën e Allahu subhana ve teala kemi ngelë të kapitujina Nga ka ngele dhe disa fjolë të mërëndësi t'i përmendim nga kjo kaptin, ajo ishte përmbajtja e durimi dhe putësis gjatë tërturës dhe mundimit. Pra duhet njeri jo i menqurë që t'i përmbahat durimit dhe të frenohet, kur dikushe mundon apo e lëndon e kështëmerat. Pasta i dhët, im në hitbani, se njerëzit janë tralloje. Pra njerëzit në këtë kategorijë, raport mundimit dhe lëndimit janë tre rëgjullun e azzumink rëgjullun ente a azzumin azzu rëgjullun sa waka fil aiz i riu gjithmon kur dëshiron me i kryje disa prej dëtyrave është më rëndësimi i nda gjerat pasaj me jahudan si celes hakun e vet ndaj Kuran i ka ar mendarje fur kan është ndarje ndaj këmë përmen nga cilësit e Kuranit është ndarje e e gjërave, është ma shumë që ndahën gjërat, ja jepë kadrin, si cëllës në vedvejti. Thotë Hoxha, tri kategoria njërzë në këtë raport, kategori e cila, është një njëri, i cili është më ingritur se ti, e gjellë u e azë, është kër ka pozit më shumë se ti, pro njërzët janë tri, një njëri e mëj lartë se ti, një njëri është, më poshë se ti, ti e mëj lartë se aj. Dhe njeri je i balabart me ta në autoritet dhe, dhe pozit. Thot hoqën e vazhdim. Ignorimi, ndaja ti, që ti je më i lartë se aj, është poshtërsi. Pro ti mbahësh me të madhë, dikuj që ti ki autoritet më shumë se aj, ti mbahësh me të madhë, apo ta i njërosh është poshtërsi. Lëpëm, është një lojë liksie. Ndërsa, ti mbahësh me të madhë, ati që është më autoritativ se ti është jenefun, është anim dhe zullum dhe teprim. Por njeriu po shhem kur i mbahet më të madh dikujt që ai më autoritativ se ai është, ai dora vetëm se e ka e ka kaluajën, e ka kaluajën e e drejtësisë dhe pastaj thot sa i përket mbajtjes më të madh ndaj atij, te cili ti e i barabart me të në pozitë është sikur hirashun ke hirashil kelbi është sikur shtyrja dhe përplasja e dy çenëve sikur Krishtin hirash do të tehrish do më dhan ajo forma e ngrit ngrindjes e fujës grinjëna të dy çenëve kur futen ngrindje kafshët të një llojit i thon hirash ajo është kocsi e tesërin e bojnë disa njërës andaj dhëtë hojë Allah Mëshiroft se raportët me njërës janë këtë të tëria një njëri ti e ma autoritativ se ajë njëri është ma autoritativ se ti, pro më lartë se ti dhe njëri je barabart me ta sa i përket mu majt me të mad apo me i njëru atë njëri që ti ki autoritet më shumë se ajë a kjo është likësi o është kjo në nëshmim dhe i tjetëri ndërsa mi u majt me të mad at është ma autoritativë se ti, pro përshimë me i njëru ti dikant qka ti skikë ku dretë me i njëruat. Ajo është me i lartë se ti, me i ngritur se ti, këtë që fa të më nënë zulumë, o është zulumë ti më i mbajt me të madhë dikujt i cili, ka autoritet më shumë se ti, dhe e trejta prej kategorive është, më i mbajt me të madhë dhe me i njëruë dikani cili i një barabartë. Jini barabirë, po nuk dalonin shumë në, në pozita Në dhe do të hoqja se Laje ka du ju gjë du të gjahullu Vë tërkut të halumu Illa min se fi hejni Gati se nuk eksiston Injërim dhe praktisje durimit Ndërmje dy vetave Po se ata janë me njëllet Ka nuk ka mundësi dy vetave mu inju, i njëru Injërim të gjahull dhe më thanë mu baki shespo di për ta mboqshë specshë fata, që do më don të gjahu. Të gjahu lo shtirje së specshë. Shtirjes së nuk të, të intereson, por atë. Kjo dodhja është prej prej çështjes së menjedësisë. Ne ka pruvojë edhe shumë prej xherave të cilat transmetojnë nga selefinë do ti tek aloim ato për të kaluar në kaptinën e re, ngasë si duhet ti përmbledhën disa prej kaptinave në mënyrë që ta përfundojmë këtë libër me lejnën e Zotit xhel xelalu, pastaj të vazhdojmë me me temën E rado, së të të hoqa dhikru lë hëthi alë lëzumë rrifqi Fil umurive karahijet il aqelë ati fija Kapëtin e nëzitjes për t'ju përmbajt nga dalsis në të zidat punët Pra më më më përmbajt punës nga dalt Dhe urejtja dhe papëlqyshëmëria e ngutjes në pun Pra kjo është kapëtin e veçan e njerëzve të meqëm E cila dalot me qka Punët, me i gjiku dhe me punun në to nga dal Dhe mos me, mos me ungut në to Thot gërën nga gë e bidërda, radhjallahu an Se ka thonë për nga më beri, a.s. Men uhti e haddahu min e rrifqi Fëkat uhti e haddahu min e khajri Ka thonë për nga më beri, a.s. Kujtë i është danë, hi se ja e ti Për e rrifqë, rrifqë o butësi Por këtu e ka për cëllim Nga dalësin në pun Nga se kundrëta është agjele Me agjele me punu, me të shpejt Me ungu Thotë a lejë salatu salam Kujtë i është dhonë hisëja që të punon Me nga dalë Vërtet i është dhonë hisëja ti prej kajrit Wa me muni a haddhahu minë rrifqi Fe kadë muni a haddhahu minë al kajr Kujtë që i është pengu Si është dhonë Hisje e ti për e punës nga dalshme është privu hisje e ti për e khajrit Alehi salatu vë salam Adi në kanë zirë imam Ahmedi dhe imam Tirmidihu Pra, pengamiri Alehi salatu vë salam Të të të shpegonë Hoxha Në këtë hadith e ka pru khajrin në punët e nga dalshme Pasë të të shpegonë se si bëllë balancimi Në mes nëzitjes në punë të khajrit dhe zvarritjes Por ka një lloj shpejtimi dhe ka një lloj zvarritje dhe mesatarja është ajo e duhur. Sot hëjan vazhdim në shpjegimin e hadithit, është obligim për njeriu në mençur që në të gjitha punët i përmbahet ngadalësisë. Në të gjitha punët i përmbahet ngadalësisë dhe ta braktis ajelën. Ajel do të thonë shpejt. Dorso Allahu Xhel Xelaluhu e ka përshkruajtur njeriu në Kur'an, ha, wa khuliqa al-insanu min ajal. Njeriu është krijuar Për ngutjes Në kuptimin se cilësi instik të ka Ngutjen Dhe kini po njëriju sa zduron Zoron para ushqimit Zoron para pijes Zoron para tekave të ndryshme Zoron para shumë gjërave Veç anërishën se i fiksohët diçka A tërës ka mundësime durove Dhe kjo është njëriju Andaj shpejtsin Dhe ngutjen Dhe dopsin E përmendur në Kur'an për njërijun komentatorët që kanë komentuar, disa kanë thënë, "Ngutët më arrit çështjet e veta dhe dobësia është se zhduron derisa ta kape." Zhduron derisa ta, derisa ta kape. Thot, "Idillahu Taala yuhibbu arrifqa fi al-umuri kulliha." Allahu e don ngadalësinë në këtë punë. Andaj është transmetuar një hadith të dobët, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se ka thënë alayhi salatu wassalam, "Et-ta'anni min ar-Rahman." Me punu ka dalësh për Allah. Për Rahmanet Ndërsa me punu e shpejtë e shpejtëtanit Ndërsa Zotë i unë të bare kjo vëtëjala Si e zhvillon në universin e ti Me shpejtësia me nga dalsi Me nga dalsi Madje s'ka në kriimin e Zotët vetëm, vetëm se ka pritje Kemi përmenë S'ka në kriimin Zotët vetëm se ka pritje A dhe në ngutë A dhe të da u gjelë gjelalu për kjavirat Do e jes të agjilun e ke A ta ti të, të shtinë më ngutë Shtin mëgut, dhe gjitha popët i ka cilësu Allah u gjilë gjelë luhu me ngutje Dhe shkadi ku shë ngutët vetëm se do të përmene ogja se nuk i arin qështjet e ti Pasaj thot, atë a i cili privohet nga të, pu, të punuarit me nga dalsi Provohet nga e gjithë gjith kajri Pasaj thot, vala e ka e dulmar u jetëme kënë u mimë bukjeti hi Fisuluki qazdihi, fishejimin e leshja, ala hasabin ledhi ju hibbu, illa bimukaranet il rifqi vë mufarakatil ajjela. Thot hojë, Allah me shirof, në gati se njeri ju nuk arrin me kap një dëshirë, qashtu qishka dasht me arrit, se ka dy, jasinon të një diçka, ka mundësi arrit, ama jo qashtu qishka dasht, apo jo qashtu qishduhet, Thotogja, skatë në njëri që dëshiron me kapë një diqka, qashtu që ishtë duhet apo si donë, vetëm se të ju përmbajt nga dalsis dhe me elonë shpitimin. Rëndër se donë njëri ju me arrit një diqka, qëfar duhet, duhet me ju përmbajt? Nga dalë. Duhet me menduë, me shikue, me e vlerësue, me mëtë klimetin, me mëtë kohën, e kështu me ratë. Anë njëri ju nuk banë më ngutë në asë një qështje. Nuk banë ناس نحكي اष्टी عندها كيوالهن غحديثات البيغامبريت عليه الصلاه والسلام بزافات هو جان واجدين العاقل العاقل يلزم الرفقه في الاوقات والاعتدال في الحالات نيريو يمنجور يبرموهت غدالسيس نجيطا وقتت نيريو يمنجور يبرموهت غدالسيس نجيطا وقتت الله جل جلاله كريكا برشروط ربتهت من القران سوره الفرقان قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض Hau në Ropë të Rahmanit janë atë të sët eci në tokë Hau në të qëjt Hau në nështë Kur ti nuk e do më tonë ngërkan Kur ti nuk e do më tonë ngërkan Nëse ka ardi sa të fësire Se eci në të, të qëjt Njeri ju i menqur Në gjitha vaktët punën ka dale Dhe ju përmbahët mesatarës në këtë halët Në ju përmbahët mesatarës në këtë halët Li enë në zijadet e alelmi këderi Fil muptega ajibun nga së shtimi i dozës në, në atë çka ti dëshiron është vës e keq e marr. Por njeriu kur e shton dozën në atçka e dëshiron është e mejt. A do njeriu duhet me di çka kërkon, çfarë doze kërkon, cilën vakte kërkon, sa është mesatar nda, sa, ta, sa punon ka dalën ta akso më ra. Kjo to njeriu i menjur i monman e i, i, i marr para syj. Pas e dhëtë, kema e në nukësan e fima ajzun, si e gjithë i bumi në më të lëbi aqëzunë Sikur që e kundër ta Me mangësu në atë që është obligim të kërkohët është pafësi Pra mungut dhe me shtu kërkesën është emet Me elon në kësan, atë që ka du të me lipë, edhe kjo e emet Këtë, andoj nuk ka në fejnë e Zotit në dyskaj e vetëm se e mesmja është e kërkuara. Sikur në ngutja dhe shtimi i dozës, njëjt edhe mës me kërkuë dhe mës me vrapu për me kërkuat qka njëri ju du të me lipë, është në kësën lëkë. Andoj dhëtë Hoxha, mesataria është ajo e cila kërkuat. Wa men lem juslihur rifku, lem juslihur unfu. Pas e dhëtë, atë qka nuk e regulon nga dalsia, nuk e regulon ashtë përsia. Por a i cili nuk mundet me sos një punë këdale, a i të ugutë së me vanicë. Por a i cili nuk arrim me kry një punë, nga dalë. A i së mundet me ndrejshë të ngutë. Nuk ka mundësi me ndrejshë të ngutë. Ma dhe shumisa një dhe shka punojnë duke o ngutë, ata i prishin se ndët. A në është e një ordë në të gjitha mje shtritë me punu këdale. Ma dhe të, a ka në një shkenzë dë një janë duke në ngutë në djerën e kuadrit s'ka mundë që ka dalë si në mjekësi, si në zanate si në gjdo senë, ma dhe shëriati në zotë i gjeli gjelalu s'ka mundë që në gjdo senë e ka kadrin e vetë, thotë hoqja në vazhdim e rrafi kula e kedu just bak a i cili punën në kadale gati se kërkushë mëllët me ja kaluha kjo është interesant njërëzit mendojnë se si të gutët se ne mërin kërkushë, e këndër të ashtë Ligjin e Zotit Ai cili punon nga dalë Gati kur kur së një shkon Ai cili punon nga dalë Kema endel agjile laje Kedu jel haq Sikur që ai cili ngutët Gati kur së rinë Ai cili ngutët Pa tjetër kam i dalë pëngesën Nga se vëzër e ngutëmja Në procese fizike E ngushton përmjën E ngushton përmjën Kë mërën shemë, zëkan, edhe kur jetë u vrapun kam, por edhe kur jetë me mjetë, sa më shumë që shtohë doza e shpecis, voglot, mundësia e kontrolimit, dhe sa më shumë që ti e ki qetë, e ki në kontrol. Andaj, a i cili edzë nga dale dhe punon nga dale, gati kur kur së në arrim, dhe a i cili ngutët, gati kur së arrim. Kjo gati, që ka të më thanë, se ka për jashtime. Ka për jashtime. Pas e dhëtë, kema e në menë se këtë e laje, këtë e një tërspuna sikur a i cili heshtë dhe nuk flet gati se kur nuk pëndohet një pa një njëri mu pëndu pëse këse ki heshtë, s'ka for këdhe li kemë në të akalaje këa duje slem sikur që a i cili flet gati kur nuk shpëton a i cili nuk flet andë kërë nësaj Bukharin ka për nga mbële a.s. ha, kuli lë kajra a u s'mot thuje kajrin ose shuj thuje kajrin Ose shuj, wal ajlu yaqulu qabla an ya'lama. Ai tilingutut, i nguturi flet para se me dit. Flet para se me dit. Wayujibu qabla an yus'al. Por djiget para se me uvet. Po i nguturi fol para se me dit. Por djiget pa e vet. Wayahmadu qabla an yujarrab. Ila vdron njerzit para se so, me provua. Sot aj vllaj miraj sinqer te kso me rad. Nuk e ka provu që shëta omër këtabit, kërë e tha një anë e tha kjo burri mirë, a i tha, ke botë rektime ta? Jo. E kiko i shi? Jo. Ke uthtu me ta? Jo. Tha ti më skipon gjami? Tullë vizë. Shëta omër këtabit, ka pru mizan, sefer me shkudi ka në nudh, me botë rektime në do pare me ta, dhe qëfar? Shitë bleri, fësintësienë, Kiko ishi se jashtë përdit të metat Andaj dhët hoqa Se njëri ju i ngutë shumë E lavdron dikan pa e provuë Wa je dhum mu ba'de ma jahmedu Dhe e nëndshmon dikan Masi e ka lavdru Nga sëngu të shpej Për shumë dhe shetë dikan thot Kjo vlo kështu kështu kështu Pasaj tak jashtë një të met Leba e dhët Kjeta të shëjkun fol kjetë bim Ma midi shkonë mës përful hq Së mungut në lavdratat dhe Dhe në n O ja zemu qabla e një fëkërë Dhe vendosë para se me mendua E marë vendimin Para se me mendua O jam di qabla e nja zemë Dhe nisë një punë pa vendosëmëri Ame ku njeri dhëtë popo pebaj Ame nuk ka vendosëmëri Nuk ka plan qartë Nuk e di atë me shkudër i në funë A dhe rëqfarë ba atë vendua O al agjilu të shabuhu në dama Njeri në gutëshëm E shëqëron Ha pishman lëku Keqil janë Shka dikush të ngutët vetëm se Në akibetin e ti Në fundin e punëve të ti Ka keqarële Vë të, të ziluhu selama Dhe i largohet selameti Njeri ju të ngutëshëm I largohet selameti E kështu mëra Përse da thot Hoxha vë kenët il-arabu tek, Tekni el el-ajjelet e ummen në demet Arapt I kanë thonë ngutjes Na në pendimit Arabët, e ka nëvnu si lofkë në ngutjës, nana e keqarjës. Pa tjetër ka me të shtijime me tarë keqës në, në fundë. Pastaj, hoxha ka pru e shumë prej transmetive nga, nga selefi neve, do të shmangëmi një grumbëll të madhë prej tële, pastaj do të hoxha e le agjele të tekunu minë l'hidde. Në ngutja vjen nga nëzhefja. Njëri ju nëzhejët prej mërendja dhe mërëvendim, apo në ngutët me melavis. Wa sahibul ajla idha asaba fursatahu lam yakun mahmudan. Ai cili ngutet, nese ja qëllon shansit vet, nuk e ladroj njerzit. Si unë njëri ngutet dhe arrin punën me krye, nuk e ladroj njerzit. Po tama me ke krye, ama nuk nuk, nuk e ladroj. E ngut. Pse e thot? Wa in akhta kana madhmuman. Nese gabonë nënçmol. Ga në Por ai cili është i ngutshëm, ndih an është i nënçmu. Si ti ja qëllojë prapse e ladroj? Nuk i ladhrojnë Nga se kjo e qëllu më është si loj përjaçtimi Nuk o reglë Dhe nëse gabonë në nëshmojnë Wal agjilu laje siru illa mun akiben lill qësdi Mun harifen anil gjedde Ajë cilin ngutët nuk e c pos Në të kundër të në qëllimit vetë Ajë cilin ngutët nuk e c pos Në të kundër të në qëllimit vetë Dhe nuk e c pos Larg gjadës Gjadë a rabi thonjë kër e rruga e drejtë Gjadës i thëjnë, kërë rruga e drejt Jelë temi suma hua enked Wa au arua akfa me seran Një rriju i ngutëshëm E kërkon rrugën Enket, ma të lëdhshme Wa au ar Ma të ngarku, ma të komplikume Au ar Arabot i thëjnë kërë është rruga Kërë kodra me gurëzi Duhet për pjetë e poshtë E kështu më rallë ka vrima I thëjnë tarikun wajrë Ruk, wajr, dhe më thonë me thera Mëjnë po kjo thera është përshëllim në nivel më të lartë Pra kur ka kodra në shumë ruk Wa akfa mesaran, jahku mu hukme lërha i Wa ju nasibu akhlaqën nësai Thot inguturi, gjikon me gjikimin e lërha Ahmakave E përmëndëm të cilësit e Ahmakut dhe i përshtatët në ngutja gravë Andaj, Allahu Gjellë Gjellalu me hikmetin e ti, nuk ja ka lanë ndorë juridikisht talakin grujës, se të shlonë për ditë, qatë natë se orë, e ke morë, nëjse të shlonë, e shekhojë me të vetë në qështërë. Andaj, Zotë Ion Gjellu Vala, e ka vendosë në dorën e burit, nëse burit, për shfarë nga vëdrodë, për nga dalsi, për matjet mirë, dhe nuk ka nga nga gratë për nga mbarë, nëse nuk duranë. A, .a, a dake në nefs, me parlën dadit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam naqisatu uqul enta manqtan amendje doon dietar te manqtan nefs te manqta me nefs ndersa nefsi esh i cilsu me cka nefsi nuk ka cilsi e de nuk e di nefsi ka ngutje dhe mos ngutje me kap ma shpejt nefs andai nefsit i thojn no jun araben nga fryma nefes nga se ma shpejt do me mor Dhe nefësi lakmon, dhe shëta truri, truri nuk lakmon. Andaj dhe dhe që e i khlusam vëtejmije, si kur njerëzit punonin me mend, nuk do të përlashë, nëse menja nuk përlashë, menja nuk përlashë. përlashë Eksu mëra. Andaj dhe dhe do gjë, inguturi e merë rrugën më, më të vështirë dhe më, më të ra. Pas taj dhe, dhe, ka thanë Khalid ibn Bërmak, Me nisë të thajën jemë në anefse u minë ërbati e shëjën, fa u e khalikun ella jenë zile bihi kebiru me kruhin. Këtë në khalit dhjumë vërmëk, kush ka o mundësi që ta pengon vetë vetën e ti nga katër gjëra, a e, e meriton që mësë mës pizbrit dhe një fatkeci e madhe. Kush i përmba, e frenon vetë, pi katër gjërave e meriton që mësë pizbrit dhe një fatkeci e madhe. E para, el ajele, ngutja. Kjo është me madhi sanë që njerëzë s'ka në mundësi me e bojë. Si dë mos kërka o dëshjitë, kërka o ngritë me dëni qëjfë. E para el ajjela, e dyta el legjajja, këmgulja. Nëse mund është mësme këmgul. Wal ujgë dhe vetë pëlqimi, më mahnit me vetër. Wat të wani dhe mos më nga dalsu tëjpar. Këndër të ne ajjelesë. Pasta ga thamë, Fe themaratu lëgjelë e në dëme, Rezultat i ngutjes është keqarja, Dvjen keqë, Thu ngutë edhe, Pasta s'ka mundë si me krypunë, E dyta dhotë, Fe themaratu lëgjelë e në dëme, Dhe rezultat i këmgullës është hutia, Kënë njëri ju këmgullë, Si dhe mos pa ilmë, A dhe dhotë, I bënkaj i me lëgjëzijë, Të librit i rruhë, El furuk, Ndë arjetë, Jan disa gjera që duken shumë ngjajshme, mesto dallojnë shumë, shumë via the holla. Sigur që tha dallon mes kibrit dhe krenarisht kërkuemen në Kur'an. Pse Allahu i jeli vafat? ë uh, Ju jini më më të lartët. Tash çishme e vao dallimin mes më të lartit, që çesa lartësia dhe kibrit i Firaunit, do e holl dallimin. Se surja e njëjtë Si fir auni kure ma vetën me të malë Si besimtarje një Cili a dalon Cili a dalim mes trimris dhe guzimit E kemi përmend disa prejtyre Dhe prejtyre ka përmend I bënkaj i me djozije Dalimin mes këmgulljes Me ilm Dhe këmgulljes se si është fanatizm Cili a dalimi Cili a dalimi Dija Por shemo Ebu Gjehli Ka këmngull Nga ona tjetër sahabët kanë këmngull Suri ajo Pamja e jashtë me o njësoj Kipo këmngull të vetën, këtë vetër E tani cili e ko haq A i cili është në haq E qështë e më të haqin me il Me dje A i cili këmngull Resultate ka hutin, hutot Hutot Dhe pa tjetër ka më hutua l l Dhe fryt rezultat i vetëpëllqimit është mu të mumor në rejtje, me të rejt njërzit. Bi gda është kur në rejtje është prej tjeroj. U e themaratu të uani dhe fryt i nga dalsimit është po shtërsimi. Një pa disa njërës, ngutën, dhe në nivel, andaj, kemi përmenjë se urëtësia është vendosja gjërave në vendin e vetë. Vendosja gjërave në vendin e vetë. A gjële, a gjële, Kër është pun të kajrit, nuk qëtë agjele Po qëtë nëzitim pun të kajrit Këmgulja në delil qëtë përmbajtën dhe të vërtetës Abo Me e dashtë dhe me e pëlqi, kur anë dhe hadithë nuk o pëlqimive të vetës Dhe e fundit, ha, nga dalsimi Ta një kur me ditë në kur o ka dale mirë dhe kur o ka dale keq Kur nuk është e prejrë që është ja Nuk i di, atë bënë kajrë, okay, atë bënë shërë A dhe dhe të hoqëa, frit i nga dalsimit të e për të wani është poshtërësia është me me të i, i poshtërë Pas e dhe të hoqëa, a dhe më shëroftë Se el ajellet u muakkelun bihen në demu Wa ma ajlë ahadun illa këtësebën nadama Wa stafadën madhammëtan Lianna zelële ma al ajlë Wa iqdama al al ameli Ba'de të enni Fihë ahzëmë min al imsakë E indahu Ba'de iqdami alaj Tho dhe uja se Nbi ngutjen është të vendost Nbi ngutjen është të vendost Dhe autorizuar Mejra pishman Pro skadë dhe ku ishtë Starton, nisë Me, me nga dalë vetëm se e ka me veti pishma në lëkin prost nuk ka dykush njës mungut vetëm se e ka të shushru me bashkë e ka në gjitë edhe, edhe pishma në lëkin dhe nuk ngu të dykush vetëm se përfiton keq ardhja ne dem që ka të më thonë ka arë në hadit nga pingambir e ne demu të ube e ne demu të ube keq ardhja është pëndim Këse njëzit, po, më bendim, kanë lojlëshmërit kuptimit, për nga mësë më ka thonë keq ardhja, me të ardhë keq e pendu. Ka thonë i bënkaj me lëgjëzije, se të nedemi vratë hanë vetin mërenda. Ska dikush që haë vetin mërenda, vetëm se të u bëtë u bëjë. Kërë të do të dikush pëse e bon, bëna, sudash me bëjë, kështë u mëral, i vjenë keq për e Allah u gjelë gjelë, u pëndohët, kjo është farë logaritët të, të Andaj këtu ka ndonë në dame Ajë cilin ngutët në dame në përf... E përfiton pëse Nga se kam johër keq Kam uvra prej Prej më renda Dhe pasaj oqja ka pruhe shumë prej Vërre i transmitimin nga Nga se levi të srat Argumentojnë për mirësine të punuarit nga dale Dhe të keqin e të punuarit me, me shpeci Pasaj do të oqja ka pëtine rej Dhikru lë hëthi alë të allumil edabi Vë luzumil fasaha Kjo temë Këmi parë më në fillim atje se hoxha kur e ka shkruar këtë libër ka synuar me, me kundërpërgjigj disa kategorive të njerëzve. Pra, tyra, cila është nga se të arabot ka qenë njëor kuç di me fol rryadhshëm është çfarë? Edhe i dishim. Edhe i dishim dhe është i madh. Ndërsa te Yunant, te greqët ka qenë njëor se kush e njeh mantikin, logjikën është çka? Al Ndërsa në disa vend e tjera si të Romakë dhe Persian, me qka e ja kanë matë se njëri është autoritativ me vejshje, sa ka qenë i pashëm, i dukshëm, e kështë të mëra. Dhe o gjakit këtë liber e ka shkujtë me i ubo dhe mandë këtëre. Mirë po këtu e kemi përmejnë dhe në fillim edhe këtu. Jo të di të shka në nëshmohët me një kushtë, ajo është në nëshmohën dhe të veti. Pra ka disa gjëra, janë të lëvdruara në kushtet caktume dhe në nëshmonë të njëtët në kushtet tjera. Apo? A ndër këtu ka thonë kaptin e rej për njëzve të menjën qërë, është edhe qëfar? Me ju përmbajt e debit. E debit këtu shka e ka përqëllim? Nuk e ka përqëllim edukatën, pa e ka përqëllim njohjen e gjuhës. Njohjen e, e gjuhës dhe me ju përmbajt fasahës. Fasaha është me folë, qartë dhe rrëzëshëm. Adhe ka pëtu ka pëtin që duhet i menë qërë mjë përmbajt t kujna. T t të kujna. Të folërit rrëzëshëm. Të folërit të mirë. Nga Ibnu Amr, radi Allahu An, nga pinga Amiri Jon sallallahu a.sallam, adhin se kanë zirë imam Bukhari edhe shumë për e muhadithëve të muslimanve, ka thënë a.sallam, inën minë elbejani lesi hranë. Vërtetë, Praj, beyan është qartësim në nivelet më të larta të folurit. Kur dikush fhol në nivelet e larta të folurit, kësaj i them beyan. Andaj Allahu xhalla e ka thur në librin e tij Kitabum Mubin, libri i cili është nivel më të lartë të qartësimit. S'ka pas Kur'ani qartësim. Thot veinga mbi alay salatu selam, vërtet prej të folurit të qartë, rrjedhshëm ka siher. Ka siher Dhe kanë diskutu pëse për nga mërë e senam e ka qëjtë siher Komendën ndryshme të, të djetarëve Ajo që ka është rëzimeja e komendëve të këtia ditë nga djetarët është se Sihri, na jemi të tefsiri atjetë të sihri Vëtë teba u ma tëtlu shëjatinu ala mulki Suleiman Ta jeti i surës al-Bakara Kë jemi të sihri të ta lidhme pasajnë në, në siherë Sam sehrë definicioni se i seri cili është vendosja në syt e njerëzve për shtypje për një të kot si të vërtetë. Devi në ç'o. Sehrë çka do të them? Me bod dikan, me mendu, me mendu. Për një send të kot që nuk ekziston, se është i vërtetë? Andaj Allahu Gjellalu, sihrin matë matë që ka përminë Kur'an cili është, sihrin, sihrin, sihrin, sihrin i Fir'aunit. Sihrin i Fir'aunit, që i ka posë bitadet sirbaza, në të një trasmetim bitadet mi sirbaza. Këta sirbaza, kanë dollë balabatim me Musajnë a.s. Që kanë bo ata? I kanë morë njësa litarë, dhe i kanë bo njërsë me mendu se këte janë gjërpni. Mirë pa Allahu Gjellu a që ka thaë? i xhyelu ilehim anaha tas'a i xhyelu ilehim anaha tas'a atyreve qudok ke ato jan jartnece pohece vequdok ke andaj seri esh me tuduk seri esh me tuduk sehri tjetër më të madh çka ka përmend Allahu xh.n Kur'an cili është sehri cili ka përmend ajetin ve taba'u ma tatalushayatin osh sehri i ndalës burrit dhe gruas i cili është vendosje të sirri gruas dhe të syri i burit shëmti për njëri tjetëri ka mundështë i bukur dhe bukur por sihrin dikon me e pat keq dhe ndod ndarja andaj sihrs ka do me than sihr do me than me ubo në syt e njerijut një diçka shka se existon si kur për existon andaj ataj kanë bolitarin si kur gjarpon kure ka vendos mu e gjizhen mu sa lesa dhe mi ka hangur kreti ka morë Telkifu ma jë, fikun I kanë gëlltit Këta do të shka Ata kanë rrejt Shkja Allah e dhatë Fikun Kanë rrejt Andaj sihri është Me mendu Për diqka Qësë eksiston Sikur për eksiston Kjo është kulmi cool sihrit Këse sihri vëzër Ska mundësi me shëndruë Realitetin Në diska tjetër Ska mundësi Gjinim e të amor gishtin Apo sirëbazë me të amor gjishtin dhe me të shëndrun diçka tjetër. Ska mundësi. Së është kjo kudreti Allahu Gjeli Gjelalu. Allahu Gjelalu ka kufizu e kudretin sirëbazëve. Njerëzit këto hinë lugave dhe mendojë se sirë gjdo sënde bojnë sirë. Ho gjësë për më ufqu me falësabaj, nuk kanë bo sirë, a? Jo, vëllët ka bo sirëve të vetja. Tinë dujsh me mërë se vipin me ra me vletë. Për nga mire së ramë, a kote e kote e ka urrejt me nejt Kote kote ka urrejt, nuk e ka urrejt kote kote kote kote. Pas ta ja gjujnë ja e faajnë gjësën sihrit. Allahu ujëllë kure ka përshkuit sihrin, Kur'ana ka përshkuit që më dobet. Ma dje përmendëm në ligeratën e tefsirit, se kur ka ardh e keqja dhe sihrit, gjithmonë kure janë përmend gjind dhe njerëzit, Allah i ka dhamë për parësi njerëzve. Dhe gjind janë dobet. Ja? Allahu ujëllë thotë, wa geallna li kulli nëbiën aduën, Na gjitho pengamberi i kemi, kemi bërë armik Apo gjitho pengamberi i kemi bërë armik Shëjati në lë insi wal gjinni Shëjtan nga njerëzit dhe gjinët Njerë njerëzit pas të i gjinët Ese gjinët janë doba Juhi ba'duhu mila ba'din zukrufë al kauli ghurura Njerë i tjetit ata i inspirojnë gjëra të, të kota Andaj për me kuptu këtë hadith Do të me kuptu njerë sihrin Andaj i thojnë edhe si firit Arab të i thonjë sifirit me jenë në siherë Sëhur Sëhur pasaj neve në, në është bëhe e, Kitarëm sëfir Pëse i thonjë sëfirit sëhur Sepse nuk dalot let A ka hi mëngjesi apo ja, jo ja. A është një vijë e hol a, a, a ka hi koha jo ja. Onda i ka mëngjes dëvërte dhe mëngjes Të kotë Vë fejshën sadik Vë fejshën këdhip Mëngjes i rejshëm Kjo është sëhuri Dhe është mëngjes i raltë Andaj, si hrishka do më than, edhe një, më të paramendu një dhishka të kotë, kështë është e vërtejtë. Tani për nga mirë i unë së sellem e ka huazu këtë realitet dhe ka than, nga rrëshmëria e fjalve, ka se harë. Nga rrëshmëria e fjalve, ka se harë. Djetarë kanë than, nga se, ajë cili ka fuqi dhe me shtritë e folorit, e ban njëri unë me menduë e së është ashtu. Kjo kanë thën dietarët, ibn Kalim al-Jauziy kur e ka, bon ka, ka shpjeguar këtë hadith, ka thonë kjo ka ardhur për poetat. Pasi arabët janë shumë për poezi. Dhe arabi kur ka dashme nën çmudi ka, e ka sulmuar poezi. Dhe kur ka dashme lavdrume ka lavdrume, poezi. Andaj, penga më s'më ka thon, dikush me tulim me poezi i bën njerëz me menuçë, çka ti s'po thot. Apo andaj poetët, ti liq kofti. Jo poetët e Facebook-it dozë. Poetët O e edhe të mamë që dinë poezij Jo a i kam su di fja, loti, zoti, emër, zemër dhe tashune Po shkuj poezij Kjo palavra dhe O vol me ilmë, se poezija ka ilmë Në gjunë arabe ka ilmë O është për ilmë me më të rana poezija Andet jetar e kam brun regull Sa i cili e kupton poezin e kupton gjunë arabe E kupton gjunë arabe Tani, arabët Kër kanë dashme në në qfut i kanë Apo me tërhet nga vetja Kanë thur poezij Dhe në, në Khilafetet e muslimane më vonë Poetat, kër ka ndash me fitu parëve Të më ka shku të khalifja Ja ka recitut disa poezia E ka lefdru në qilë dhe i ka morë pasurit E ka nda, e kësë të më ra Për nga me nësëra më thot Picit i lojit, ka si har Picit i lojit, ka si har Pas e djetar kanë diskutu juridikisht Deri ku shkon Kur hin haram e kur hin, nuk hin haram Ajo është mesele, mesele tjetar Thot im në himbani, Allah më sherof në vazhdim të hadith قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر البيان بالسحر the the C, the the اذ الساحر يستمل قلب الناظر اليه بسحره وشعوذته والفصيح الذرب اللسان يستمل قلوب الناس اليه بحسن فصاحته Ibn Hibani në shpikim në këtja dite E ka përgjasu për nga mësëram Sihrin me gjuhën rrëthshme Pse? Se sihirbazi, ingrej, zemrat Ka vetja me sihrin e ti dhe ato lidhjet e ti Shaua dhe është ato lidhjet që ka i komplikonaj Anda i të rrhesh njërzit me sihr Thot, u alfasi hrë dherib Ai cili kar gjithë shmëri gjuhës Dhe din me fol rrëthshme dhe din më recitu, dhe din më ligjerua, thot, jesë të milu kullubën nësi Ilej, i, i tërhejt zemrat e njërzve nga vetë veti me, me bukurin e gjuhës e ti. Ua nëdhmi kelami dhe rënditin të fjalve, fel emfusu të kunu Ilej hita i ka, nefësët e njërzve, unët e njërzve, kanë malë mengu rrëdhëshëm, kanë malë mengu rrëdhëshëm, dhe syt e për cilën me vëmenjë kërdi kanë fletë mirë. Andaj, për këti këndi, për citi definicionit, arabët kër e kanë, kër ka orë për jënësa me Kur'an, që ka i kanë thonë? Sahir. Në cilin këptim, se për një njës me Kur'an, e kanë gjithë Kur'anin, siher. Por u janë kontradiktuve, se her i kanë thonë, meshur, herë sahir. Dhe këto nuk bashkohën. Dhat, në fjallën e Zodhi Gjelle Gjelaluhu Innehum Innekum fi qaulim muhtelif Ju jenin kontradiktor në fjallë Se ata i kanë thonë për nga mërë i sëselle Ti i e sihirbaz Mavon i kanë thonë të kanë bëhë se hire Tash ja i e sihirbaz, ja i bëhmë se hire Se a i që jo i bëhmë si hërë, së në bëhmë si hërë Së i lithë, anë e kontradiktu Po pse i kanë thonë sihirbazë? Se kan thon këy me kët Kur'an pi merr një skaveti. Allahu Jellaluhu ka thënë se këy nuk është sihr. Mirpo te njerzit ekziston që rishmëria e fjalëve me tërhiqë njerëzit nga nga vetvetja. Ka thënë Ibn Shubruma, Ibn Shubruma vëshnëri prej Allahut Imam Malikut, njerëzit e të gjithë muslimanëve që ka thënë Imam Madhhabiju, ka thënë ma ra'aytu libasan 'ala rajulin ahsana min fasaha. Ka thënë nuk ku mba donjë petk më të bukur për njeriu sesa رياض شمرية في عالفه مدد ما فول رياض شم وإن الرجل لا يتكلم فيقرب فكأن عليه الخز الأدكان وإن الرجل لا يتكلم فيلحن فكأن عليه أسمال كذن ابن شبر رحمه الله كذن يري يفلت ذا فول رياض شم فول رياض شم تقول برسدن بغراماتيك لغبان فكأن عليه الخز سكر متين اي Imbullu me mëndafsh Nga se mëndafsh është i I njomë shumë është i butë Andaj rëshmëria e fjalve e banjë Që njeri ju mi pranu let fjale Nërsa një tjetër flet Dhe gabon në gjuh Gabon në gjuh Fe ke enë në aleji esmele Si kur më kanë i arnum Semil Osh kur ki tesht Teshat vesht Këtë copa copa Kështu është qështja e, e gjuhës Dorsaka nor nga nga shumë sahabe rëndësia e e të folurit për rëndësinë e një centimetri djues lateral. Ande Abdullah ibn Mubaraki, Allahu Mubaraki, u shqiptë të transmetimin e dhahdithit kur na vin ne, që ka përmendën ibn Abdul Barr, ka dhënë transmetimin e dhahdithit kur na vin, ndonjëherë ka gra, gramatik gabime, gabime. A më përmirësua, më përmirësua, ka thënë Abdullah Mubarak rahimuhullah Po, këto të më përmisue. Pse, se këto gabime janë pi transmituzme dhe më vonë, jo pi sahabeve, se sahabot kurës kanë bo gabime në gramatikë. Këni po të dikush të të kurit përfiturën sahabot, e, ato kërë janë konë në të remoti. Më dohët mi përshkujt në mënirë primitive, mënirë të, të, se atat nuk kanë basë logikë e kështu më ra. Sahabot dhe janë konë kulmin, kulmin e inteligentës dhe, dhe Kapje së sendeve A në do të qekhullu islamu të imie Ska brez Matmeqëm mat, se sahabë Ska E për në mëndoni kushtë në qekhullu islamu të imie Allem njëri cili kam bledh kreta shkenca Por qekhullu së më të imie Ka në do një shkenca nuk e njef Nuk ka në një shkenca nuk e njef E për nuk këlldu një logaritë Për njëri cili kam bledh plët shkenca E ka në do në do një shkenca Nuk ka brez Matmeqëm mat, se sahab Abdullah, Abdullah, Mubari, gra, Ndërsa, Ab, Abdullah ibn Mubarak qadan sahabos ka mbog ka bimë gramatikore ndersa Abdullah ibn Umeri kur ka gabu dialivet Abdulrahmani ka rre ka gabua ka thon një fjalë ka gabua ka dhe ka rre pse e ka rre ka thon se ti çishtu pastaj edhe shtremon hadithin e shtremon hadithin që do të ajo më dhe me, me transpedimin çka do të, të, të, të bjerë auto pastaj thot ibn Shubruma Hodja Muhammad Malik udallahu mesharaf in ahbabta an yasghura fi aynaykal kabeer wa yakbur fi aynaykal sagheer fa ta'allam an nahwa kadhan ne se deshiron qe njeri mad qe te jesh ashi te mad mutuzvoglu ha dhe mturritn syte te njeri i vogol ader cka ka pano msoje djuna raba msoje gramatika qe njeri ku ne mson djuna raba e ka baudi i kanë të malë ta është se shëf nëse i jebë kuvet i jebë bejani andaj Allahu qëllëa ka qytë Koranin sultan se ka qytë sultan nuk ka në vojë për kërëkan Hafiz nuk ka në vojë për kërëkan njësë kujtojnë që haja është i mjeri kive që vetë për rria po andaj kërë ka ardhë shumë për e tasmetimeve të, të selejfit dhe djetarëve të par kërë ka në shku me vizitu të një hojsh o konë të që të prishëm vetëmina, apo të ngushlum. Këllon, jo, unë kash më shëshri, ti më prishët ashtë. Unë kash më shëshri, ti më prishët ashtë. Pra ta e kanë potë prishëme, me, me nejtë me njërës, ndërsa të ndrejshme, me nejtë vetë, nëse kanë nejtë me me shkencët e atëshka e karëzbritë Allahute Bareke, vëtë e alë. Andaj hoqë adhët se kjo shumë në nësi në qështjën e mësimit të gjuës, sarriashme. Pasaj dot. Al fasahatu ahsanu libasin yalbasuhu ar-rajulu. Tadi ibn Hiban Allahu sharaf, riashmuria e fiolve ju arriashma është pet ku më i mirë çë e vesh njeriu. Dhe edeb është shoku n gurbet. Edeb këto e ka për qëllim shkencat. Me pasa ilm, me pas dijë me mësu Quran, me mësu Haditën e për nga Meritë Aleyhi Salatëve Selam, këta e quin edep. Me pas njeri o ilme veti, nuk ka gërbet lëk, nuk ka gërbet lëk. Ka pas për djetarë e vlezër edhe bashkohor që kanë qëndru me këtebe pa dalë përvesht në gjami në bi njëzët vite. Hicë pa dalë, që që është që e, bekër e buzejtit, rahimehullah. Ka nejtë në bi pas më dhvite pa dalë për me këtebit. Apo sikur Abdurrahman në l-muallimin, njerë bëdhja o gjallarve, të jemeni është mbill ehtikaf, mbill e për Allahun me dhite, së qadak Ekshë në mëra Nëndë dhëtë hoja, se ilmi është shokën gërbet Nështë ka gërbet për njerënë në cilënë më jidhët me ilmë Wa muqnisum fi l-qilla Dhe është shoshruës kur ka fukarallëk shkammu në sinjëri, sili miret me këtë qështje, me posë fukarallak wa rifatum fi lë mejalis dhe është ngritjen mejlise ngritjen mejlise wa zinum fi lë mehafil dhe kur qadë një manifestim dhe një sërimoni është zbukurim ronjështë jaopi flanë atiqësë në të dhjimë me me fol wa ziyadetum fi lë aql dhe rrëshshmërija juës është rritja mendjes në shëjkhëll islamu të imihe rahimahullah thotë në mejmul fatawa Sa më shumë që njëriju dinë më u shprej, asë e ka dhe mendjen. O në vend? Sa më shumë që i zgjerojt njëriju të kapacitetit shprej hurit, i rritët edhe mendja. E, e, e ka mendjen e gjanë. Dhe asë më pak që dinë më u shprej, asë e ka mendjen. Dhe nga këj kandë është kovetje ku Kur'anit. Kur'anit dhe zë pëse, pëso i fort? E ka shprejja shpreh. A do sheh kursa më dini jot, në Kur'an i ka bashku dy sene që njeriu s'mund të i bashkojë. Fuçia e madhe fjalës me lehtësinë e shprehjes. Fuçia e madhe fjalës me lehtësinë e shprehjes. Andallahu xhallahu ala ka çelçu Kur'anin. Në Kur'an me dy kundërtat të seot njeriu s'mund të i bashkojë. Epalla. I ka thënë Allahu xhallahu ala inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Na kena me të zbrit ti fjal Të randë Mojementa shë e randë Surë në kamer I ka thënë Allahu Gjellivala Ne i kimi letësu Kuranin për me Me përmejnë dëta Me letëzua të që ka në për disa tefsire Tani i randë dhe i letë Qishë bashkot I randë dhe i letë Nëse kuveti madhë I Allahu Gjellaluhu E ka botë të randën Tranën të lejtë A ndoj shiko kjo shifët dhe në kryim A shifët dhe në kryim Ujë dhe zërë është materja me lejtë Kërës bërthejet në atom Kërës bërthejet në qelizën e vetë matë mat, im Mirë po Ki ujë I cili është me i lejti Mban ha, Anije me të në lata Ndërsa esenja kësa jo shumë e vogull Dhe ujë Shëndrojët në zëci airë Dhe Allah u gjitha këtu e të rekon kudretin e ti. Ndaj e ka përmend, uajuz gjilfulke, dhe aj ja unë gjit juve, anijen e ranë, ku? Në një sanë që është shumë, shumë shkrasot dopsia ujt me anijen. Nërsa ku shemë anijen, uj. Nërsa ujim shëndrojt vën ajo. Allah u gjitha e të rekon kudretin e ti këtu. Ku është bashkimi i të forçave të ndryshme me një dopt Dhe Allah u gjelë kështu i organizon qështet e ti. Thot im në hibbani, Allah më shëroft, se rrëshmëria e gjuës eshton me ndjen. Rrëshmëria e gjuës eshton me ndjen. U edhe lillun alel muru e dhe është argument për burni. Fatke cish burnia tani ka mor kahit gabu Njërz me, njërzë burni që ka e qëllë, me ngritë zonë, me gjërat. Njërzit e shovin burni me shlugrujën. Burëni, burëni matë, mi bërdite, kështu me ratë Vërsa për nga me nësame ka përru të kondër të Khajru kum li ehli, khajru Khajru kum Khajru kum li ehli, mëj mirë për juve është mëj mirë me Gruan e ti Për nga me nësame ndëron mentalitetit në njerëzve Ta në këtu të dojë qa Rëshmëni e gjuhës është argument për burëni Andaj për nga me nësala sëllëm Në një hadith Ka ardhë Se ka thonë E ne Unë jam njëriju qëli më smirë të dhënë me folë gjuna raba Unë jam njëriju qëli më smirë të dhënë me folë gjuna raba Wa men istafadha l'adaba fi hadathatihi, intafabihi, fi kibarihi Thodë hoqa, ku shemson ilmin, edebin, kur është i vogël, përfiton kur të rritët U shëmësa në ilmin, i vogël, përfiton kërë dritët. Lianna men gara se fesilën ju shëku anje kula rutabaha, wa ma jësë të vej inda ulin nuha, wa la jëkudu se jëjni, inda dha wilhijja, rëgjulani ahadu ma jelhanu, wa l'akaru la jelhanu. Tho të hojë Allah më shëroft, nga sajë cili e mbjell një filiz, është afër me hangër fritin. Nga sajë mbjell filizin herët, e hanë fritin më vonë. Dhe të një njeri bangabime këtë folë tjetëris bangabime se në njësoj dhe ka pru pas taj nga Salim ibn Kutejbe njerë pëdjetarëve të tabi tabi inve thot këntu indë ibn Hubejra fejara lë hadithë hatta dhe kërul arabie ka qenë një mezlis ibn Kutejbe ka qenë ki pëdjetarëve ka qenë mezlis të khilafetit thot dhe uqel muabeti i gramatikës arabishtës thot dhe tha A i Ibnu Hubeira Njëri prej atëre ministreve Ka dhanë Dë njerës Ska në mundësi Më u bo balabar Njëni Nuk gabon kër të folë Dhe këtëri gabon Vetëm se A i cilis gabon Osh ma i mirë ndunjadhe në khirat Tanë Ibnu Kutejbe thot Ndunjadhe në khirat kjo shumë madhe Kë thonë, kultu aslëh Allahul emir Shikok jo Kime përmen në bedajhu l-fawadi Mën qajmën gjëzije ka thonë Dhe tëfsirën e fjallës Allahu Jellil Jelaluhu Idhëb ila firavne fe innehu tagha Tho di mën qajmën gjëzije Me autoritetet, flitet, ndryshet Sikur jo me masën e thjesht Shikok i ka qenë hoq Tash, është me një autoritet Mërë të lartë ufonë Ka thonë, aslëh Allahul emir Allahu e Përmishsoft E nëreq Hedhe afdalu fit dunja Bi fadli fasahatihi Wa arabijetihi Era ejtën akhira Wa nga baluhu fuddilefiha I ka than Këti krietare dhe këti komandade Prisit Ka than Ndunja e ka vlerën matë madhe Po qka puna akhireti Pse në akhiret është ma i vlerësu Gjuha Rëshmëria gjuës Ndunja tamam Në akhiret pse mbi vlerësot I ka than kështu Innehu je krau kitab Allah Azza wa Jell Walledhi jelhanu jahmiluhu Lahnuhu Ala enjut khila fi kitab i Jelle wa Ala Ma lejse fi I ka thonë kjo e miri kështo Ibnu Hubeira Ka thonë sepse që ki njëri A ka me ledhu lëbri në Allahit Po, Quran, ka me ledhu A i cili gabon Në gjuh Ka me bart Gabimi ti në gjuh Ha, me nërishu Kur'anit Dhe ka me ndjerë për Kur'anit Ajo qka është në ta A të ere i thashtë Sadakal emiru vabarrë Dëvërtejtën e ka thonë emiri Dhe është njëri emir Pra, si kanë pa të parë Ibn Kutejve Kanë ndru jetë në vitin dyqim Të egjërit Në komë njëri Si cili është nga të gjëratët e mloja Ka thonë Sadakal emir Ka thonë dëvërtejtën e ka thonë emiri Pse Njeriu që lexon Kur'anin, a dhe gabon, dhe njeriu që lexon Kur'anin dhe nuk gabon. Cili është më i lartë? Ai që lexon dhe nuk gabon. Ai që lexon dhe nuk gabon. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam, ai ti cili mundohet me leximin e Kur'anit, nuk i ka thënë më i miri, por ja ka rrit shpërbimin. El mahiru ma al-Qur'ani mal kiramil barara wal muta'ati fihi wal ladhi yatata'a fihi Përgjithësombledh, ai i ishtar, Dhe cili lexon Kur'anin dheu mëjëstër, ai jamë më laçet. Dhe ai i cili i tetautautas fshtersika, çka ndodh me këtë? Ka thanë i kot dishpërmlime. Ai është dishpërmlime. Ai i cili më mëlaçet mënalt. Ai i cili është mëlaçet është mënal. A ndaj gam Ibn Qudaybe sadaka al-emir, se ska mundsi njerë i cili bën gajime me atë Muhamedi barabart me atë i cili nuk bën gajime. Pastaj thotë Hoxar, pa dhe më sheroft, ka dhanë Esmaiju. Kjo shumë në nësi. Ka dhanë Esmaiju, ka qemri djetarve, cile ka njëpë gjuhë në rave, ka qemri djetarve djetër, djetar, ka dhanë, mësone, gjuhën, dhe bënu të rrëzë shumë në gjuhën, sepse bite Israelit kanë bëhë kufër më një fjallë. Për onë, Israelit, dhe kjo është e një orë në ingjil, sa ata, në në në në në në në kanë devjuë në harakete, gjithashtu edhe në të mërat, që ka përmenjë që e khusam të imi e se kanë devjuë fjallë Muhammed nga harakete të kështu mërat, dhe kan, e kanë ndzirë kan nga, nga kuptim, nga sa të tëri është rumë, Muhammed edhe Ahmed. Thot, edhe dhe smaqiju, bitë Israelit kanë bëhë kufër më një fjarë, kenët mu shedetetën fe khafëfuha, ajo u kanë me shedde, e ka pasë, Theksu me dyherë Shkronjën Dhe ata kanë ledzu me Pa theksim Kalë Allahu Allahu ju ka thënë atyre Ja Isa Inni wallet tuke Fë kara u Ja Isa Inni wallet tuke Mu khaffëfun fë kefaru Atër ju ka zbrit Që Allahu gjellole ka thënë Isa a.s. O Isa Unë të ka mundësu Me të lindë në ajote pa bap Ta një qësa i fjallet dhe zërë Uëllet tuke Qiti lamit Kur tja hek është një lam Se janë dilama Uëllet tuke Kur tja hek është një lam I bje unë të kum lindë tyje Unë të komuncu mu lindë Dhe unë të kum lindë Në aspek me Allah in është Kufr dhe iman, apo? Po shemë Allah u gjelole e o mundcu një zëmë lindë, apo? Dhe kur të të allahu qëllër, unë e jë këmë në cu me lindë, ka dalim me thanë, unë e jë këmë në lindë. Apo, ekstë në rratë. Andaj, thot, ata e kanë lecën një fjalë gabim, dhe kanë devijua, dhe kanë bo kofër. Andaj, thot, hoja në vazhdim, la zinët e ahsana min zinët il haseb, kema anemen, min ekmeli lë gjemali së të jmële lë edab, wa la hasebeli men la edab e le. Thot, shka ndë një zbukurim, më të madhë Dhe zërë dikujtë mundëm ju duke kjo temë e pa përstashme Por kjo shumë nënësi Nëse neve jemi umet i krabismi rabbi këlledi khalak Ledzo me emë në Zotit tanë Sa do se na vjen neve ranë, na qëta e kena përgjithsi barë Ne kemi përgjithsi mjë dhonë ketë umetëve, na dina ma shumë se jo Na kena ilma shumë se jo Andaj shiko, djetarë kur kanë përmendë si ka mundësi sahabja apo shëshirije sahabëve me mundë ketë atë zhvillim të persianve dhe romagve me gjithë se kanë qenë shumë një kille një pakice vogël veç me disen jo është ngulit në shpirtat e tëre se ketë njërzimi ka nevoj për neve e cilë e uka rasot muslimane sot muslimane dojnë nga kena nevoj për ata ndërsa sahabët kanë danë me gjithë se ta ta ka pas zhvillim Ka pos për për zhvillime Ma djetë o mërë, Khattavi ka mori Në rënditin e shtetit Mirë po, kam bizotru Ndjenja se njërzit Kanë nevoj për nere, për Korani Për islamin, për moralin Me, me diçka që ka, s'ka mund si mjë A zëvëndë su kërkosh Allah i qëtësin që ka e për Korani Sunetit Morali, ndërtimi familjes Friga për i Zotit Jeta se si jeton muslimani Atë që kanë nevoj njërzit për, për muslimanin Së që s'kanë mundësjeta kërkun me gjitha ta Anë i pëse kanë drekti, anë i pëse kanë materiale Anë i pëse kanë përbarim shkencor Ata kanë nevoj përmi qëcu shpirtat të tërë Shpirtat i kanë nazap A dhe muslimani të menë jetë të tirë në madhe tina Muslimani e kanë jetë të tirë shumë në madhe Ajo se ketë njërzimi kanë nevoj për neve E ajo e cila fillon muslimani me ta cila ësht Paramena për sheh muslimanimun i para ati, i cili nuk ka musliman, do të thonë vëllahu nës di atë. O shtor. O shtor. Andaj sahabët e pejgamberisë s.a.v. Se jetë kanë çën gatë një kategori. Por ashtu rë bedevit tërat janë dalluar. Shumica e tyre kanë çën prej niveleve të larta të të njohurive. Andaj u hoja se s'ka ngritje më të madhe se sa njeriu më mësojë gjuhën dhe rritshmërinë e e gjuhën. Pasi ka tham në vazhdim el kelamu mithlu lu il ezhari vazabar gjedil aqdari wal jakutil ahmari thot fjalet arrethshme janë sikur diamantët dhe margaritarët cilat ndryqojnë rritër e ka të gjelbërt rritër e ka të kuqë e kështu merad illa enë baqdahu efdalu min baqd vetëm se fjalet disa janë më të mira sesa të tjera nësë të më nëtë transmitim ka pengamberi një sallatë sallem ka thanë Uh, fadlu kelami Allahi Ala sa iri kelami Kalkihi Kja fadli Allahi Ala kalkihi Në trasmetim ka thënë Osh të, sënë, të rësmetim, argumentushe të imihe, Ka thënë Vlera e fjale sa Allah Nbi fjale të të tjere është si vlera Allahut Me fjale të, me, me, me të tjere Andaj Allahu Jiljelalu, E ka zmit fjale në ti dhe e ka ngrit Dhe mohimi fjale sa ti është kufr Shikosa e kanë thritë Allahu xhelalu ala, fjalë. Andaj thotë, ba'dahu afdhalu min ba'd. Dhe sa vial janë më më të ngritur, më të ngritura se si disa të tjera. Pastaj thotë, wa ahwaju an-nasi ila luzum al-adab wa ta'allum al-fasaha ahlu al-ilm. Gjë që do të thotë se si se vet nuk i përshtatet, mirë po është mirë me ditë, me që ne e dishëm, apo s'po ku me pas kriteret dhe standardin si dallohu. Tot njerëzit më shunit që kanë nevojë, me mësuar gjuhën dhe me ditë rritshmërinë e gjuhës janë hoxhallor, ahlul ilm. Allai hoxhallor gjithmonë në histori ja ndallu me çka me gjuhën arabe. Gjithmonë. Sëndin e parë, thoshëjul samut e imje, që sahabët ja u kanë dhënë persianëve ose gjuharëve, mas la ilaha illa allah. Mas fialish la ilaha illa allah. Muhammedur Resulullah i kanë dhën Mësër në gju në arabe Kër e kanë mësër gju në arabe Pas taj, jënë bahu lëma Imam Bukhariju Imam Muslimi Ibn Majë Ebu Dawudi Ebu Hanifja Ebu Hatim Eru Razë Joki në tjetër Ebu Zura Tjetar Tjeti të të zët Umejti bazot në fejnët E ti Të këta u lëma Këtë ta nuk kënë arabe Nuk kënë arabe këta Ma dhe di djetarët diskutujnë edhe për Shekhrusa më të iminë edhe për Ibn Kajimin, a janë jan Arab. Shumë i dërëdojnë, se në Arab? Se në Arab, vinë nga toka, të lartën nga Arabët. Me qëka janë ba ulematu metit? Me qëka janë ba? Me gjune për nga mërë i sëllëm. Me gjune për nga mërë i sëllëllahu a.s. Pas e dhe dhoja, li këthrati kiraëtihim unë ehadith wa khaudihim fi envahil ulum, ata kanë gjuhën dhe gramatikën e gjuhës dhe rrëshmërisë e gjuhës, shkaku i ledzimit të hadithëve. Hadithët lezër, nëse në mundëson zotit njëjarë, me folë për uh, regullët e hadithit, përmbakja hadithit, shkenca hadithit, dhe shufëmi se fjala për nga meri se sellem, në aspektin njërzor, është maja e, e, e një nëzjerë dhe një fjali e të rrëshme. Zdinë ndu një të zotë të dikush me folë Si për nga berisë në sëlle Më dhe disa djetarë I hedhin disa hadithe Të thanë që ishtu së folë për nga berisë në sëlle I thonë Ara keke Djetarë thon, të thonë ra keke I thonë kjo shumë ul, ul, e ullë Shumë e ullë Nuk folë që ishtu për nga berisë në sëlle E ngritë për nga mesram nivelin e Edjua, pas sa joga prova, asa transmetime tjera do ti shtymin për ligjratën e ardhshme. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, se në besimtarit duhet ta kët parashysh në elusme Allahu xhel xelalu, që Allahu te bareke ve teala, namun sancha furnizojemi me edep, furnizojemi me ilmin të shenjë ka pas pejgamberi junale salatu selam e ka pas sahabët e, e pejgamberit alay salatu selam elus ve zoti don xhel xelalu, që zoti subhanahu teala, namun musliman drejtu me Kur'an, mund drejtu me hadith بسم الله والصلاه وتبارك وتعالى ما اسباتون غير اسلامي اتشاش تكنس الله تبارك وتعالى اليوسف الله سبحانه وتعالى جزوتي انجل جلاله اتكيك كي تشلو الله ناشبرلين اتكيك غابو الله الطفال اليوسف الله تبارك وتعالى جزوتي ان تبارك وتعالى مسلمات كديشان الله تيمان يتيماات المسلمون الله تيمبولان فقارات كما الله تيباسورون بسانيك المسلمون الله تيبان تجمرت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله